snart på Radiokommunist Sveriges kommunistiska parti i Börlöv och vi som är i studion är Jan och jag och Fredrik med mig som tekniker Viktor är upptagen med annat idag och det är ju Malmöfestival som pågår i i Malmö och där är, äh, där är han engagerad på något vis men vi ska väl klara ut ett program ändå att få reda på vad kommunisterna tycker och tänker utan att det ska ställa till problem. telefonnumren till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Som sagt, vår ansvarig utgivare för dagens program är Rickard Steinberg. Jag prövar mig tre då. Är det annorlunda på Mick 3? Jag uppe så. Har vi två mikas. vore det åtminstone Horas? Ja, alltså... Det är Sveriges kommunistiska parti i Borlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund som håller i den här sändningen. Jag sa telefonnumren till studion 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Vill du ha kontakt med kommunisterna så är det naturligtvis enklast och gå in på www.skp.se. Där finns all kontaktinformation som är behövlig för var du än bor i Sverige. Vill du ha kontakt med kommunisterna här nere då kommer du naturligtvis till vår gemensamma lokal som vi har i Malmö på Södra Förstadsgatan 132. Den ligger ända uppe vid Dalaplan. Och där är det lätt att hitta dit. Men där är vi mest om onsdagarna. Vi kan vara där andra dagar också. Men då, kommer, då får du ringa och beställa tid. Och vårt te lokala telefonnummer är 611 88 82. På www.skp.se där finns naturligtvis massa andra länkar. också. Där finns länkar till vår blogg och där finns länkar till vår vår eh, tidning riktpunkt och även till den dagliga utgåvan riktpunkt nu, det är bara en webbutgåva av tidningen men även den kan ni också nå därifrån. Vill ni ha en pappers så skickar ni in pengar på och skriver prämmation riktpunkt och er, um, ert namn och adress och sätter in pengarna på post nummer 421 53 -84 1 och vi vill samtidigt passa på att framföra ett tack till de bidragen som har inkommit till valkampanjen. Det är ju så att valet är ganska snart om en fyra veckor ungefär. Vill ni fortsätta att ge bidrag till vår valkampanj så är numret 421-53-84-1. 421-53-84-1 eller bankernummer 636-70-80 bankernummer 636-70-80 Dagens program ska ju handla mycket om valet. Dels kommentarer kring, eh, kring de utspel. Det är ju så alltså att nu serveras vi mycket valfläsk. Så idag, dagens rubrik var väl 10 miljarder. Eh, finns det utrymme för reformer? Någon påstod att det var 40 miljarder. Någon tidning. Då räknar man över hela perioden. Oavsett vilket så vet vi ju naturligtvis att det är eh, att det här är utrymme för reformer det är vad vi kommunister hela tiden har hävdat det har gått allt för mycket ut till att, att subventionera kapitalet och bankerna och allt möjligt istället för att det ska användas i, där det egentligen har hemma i den offentliga sektorn för det är ju naturligtvis vinsterna av vårt samhälleliga arbete som ska också användas av oss gemensamt och arbetslösheten det har vi ju hört då hur eh, man skriver ner de siffrorna eh, man tycker att man har gjort något jättebra men det, det är ju naturligtvis väldigt eh, små små sumor det handlar om alltså man räknar med att arbetslösheten i slutet på detta året ska vara 8,5 och en halv procent och i slutet på 2011 ska den vara 8 uh, procent en halv procent det är ju inga halva procents förflyttning vi behöver i frågan om arbetslösheten tvärtom så behöver vi hela procent och tiotals procent egentligen därför att de 8 eller 8,5 en halv procent ungefär en halv miljard eller halv miljon människor eller fyrt 000 och det är ju inte det som är den verkliga arbetslösheten utan det får man ju titta på hur stor andel av den gruppen människor som är i arbetsförålder så kallad, mellan 16 och 65 år och av den, den gruppen så har alltså inte mer än 65... Knappt 65 procent ett arbete att gå till. De skulle ju... Det är i och för sig bland de bättre i EU. I EU ligger det strax över 50 procent. Eller 57 procent tror jag det var. Och de, är, de har målet alltså att 70 procent... ...av människor i den arbetsföra befolkningen ska ha ett arbete. Det innebär egentligen att man räknar med att en tredjedel av människorna som är i arbetsföra ålder ändå ska vara alltså undersökt sällsatta eller inte ha något arbete. I Sverige har man lite hö högre mål, där är ju 65% av den arbetsföra befolkningen sysselsatt. Men här har man målet att 80% av människorna ska ha ett arbete och gå till. Eh, idag är det alltså två tredjedelar av de människorna som har ett, eh, har ett arbete och gå till. Så visst behövs det massor av pengar in. Nu skriver man ju upp prognoserna att alltså tillväxten i BNP stiger. Och då innebär att man ska, det att det skriver man upp nu hela tiden. Nu räknar man med att 4-4,5 procent i tillväxt. Det innebär inte att det blir det naturligtvis. Utan tvärtom. Och de, de tar till överkant och i synnerhet när det är ett valår så är man beredd att frisera siffrorna på alla sätt och vis för att framstå som eh, väldigt duktig att man har gjort så mycket för att eh, öka helt enkelt då, eh, produktiviteten kan man säga. Men eh, det är, inte, det, är inte, det är inte produktivitet ju, naturligtvis När man behöver subventionera företagen och allt möjligt Vi ser hur man har, man har kanske fått upp Då har blivit ett litet antal fler sysselsatta Med de olika reformerna, rot och rot Och allt. nu har till och med socialdemokraterna i Stockholm var det fallet Håket Puddle. Där ska man ha en butlerreform också. Jag vet inte vad det innebär. Rutavdraget är ju kanske lite annorlunda än rutavdraget. Men inte. de skillnaderna är inte så där särskilt stora. För det är ändå bara vissa grupper som har möjlighet att utnyttja dem. Det innebär ändå liksom att man använder skattemedel för att. Eh, stimulera den privata konsumtionen och vad som borde stimuleras är ju naturligtvis den offentliga konsumtionen man skulle egentligen behöva ha högre intäkter och det ska man naturligtvis inte nå genom att höja skatten på arbete eller pensioner eller något annat utan det ska man ju nå genom att ta det, ta det resultat som vi producerar alltså är det företagen som ska betala det Istället har det ju gått en omvänd ordning här i Sverige. Man har rasat mot så kallat bidrag. Man har kallat avkassan, Man har kallat försäkrings... Alltså sjukförsäkringen i ett bidrag. Och allt möjligt har man gett ett eh, bidrag. Men det är ju naturligtvis inget bidrag när man har betalt den försäkringen. Då, då kan man räkna alla former av försäkringar vi har eller utfallet av de försäkringarna som ett bidrag. För naturligtvis är det och sjukförsäkringen och sånt. Där har vi hela tiden, arbetarklassen, de som har arbetat har hela tiden avstått löneutrymme för att kunna betala kassa och sånt. Det ingår i de arbetsköparavgifter på, 32 procent ungefär som Uh, arbetsköparna får betala in på, på de pengarna som man får i lön och det ska täcka pension en del sjukvård och allt möjligt och det innebär ju så som någon av Maud Olofsson tror jag det var, eller det var KD som föreslog att man skulle gå ut och sänka de arbetsgivaravgifterna då innebär det egentligen en lönesänkning därför att det är ju en del av vår lön, de arbetsgivaravgifterna som betalas in de betalas in för att finansiera våra pensioner, vår sjukförsäkring och på alla sätt och vis, så, så det, det är ju inte egentligen arbetsköparnas pengar eller på något vis utan det är lön som de arbetande folket har avstått för att få ett bra socialförsäkringssystem. när man sen vill kalla det bidrag så är det ju naturligtvis en falskhet för att man ska få människor som är sjuka eller arbetslösa till att få och det kallar man då att det är arbetslinjen tvärtom så har de all rätt egentligen att kräva att politikerna ser till sig att det blir så mycket jobb. För det är ju inte så att vi har råd till att ha privata företag som ska... Uh, tömma skattesystemet som ska leva på de skattemedel som vi har betalat in till exempel nu alla privatskolor och sånt ska snus ut sig i skattebidrag det är det som är de verkliga bidrag vi har hört och vi har tagit upp det tidigare också, McDonalds alltså för miljardsov, eller ja miljardsov för 100 i arbetadparavgifter på grund av att de ungdomarna under 26 år har halverats äh, de äh, arbetadparavgifterna. Och det, det är, McDonald's har ju massor av människor som är under 26 år. De flesta som är lite äldre står inte ut förmodligen. Och det innebär ju också naturligtvis att, att de är väldigt hårt pressade, de ungdomarna som är där på. Och McDonalds. Och, och de behöver troligtvis inga subventioner eller bidrag för att ha anställt folk. Jag menar McDonalds har ju ändå hela tiden haft folk anställda här. Varför får man för sig nu att de plötsligt ska ha behövt bidrag för att eh, klara sig? Eller på något vis att de skulle anställa fler för att de fick billigare löner jag menar det är ju det kapitalets strävan hela tiden att sänka lönerna för arbetarna och det bidrar regeringen med genom att sätta sådana områden i, i, i tillstånd det innebär ju naturligtvis att, eh, att eh, det är de som får de verkliga subventionerna ja yeah, yeah, yeah. Det vi måste vara håpt någonting. God morgon, Upp. Franska kan du min. Hur tid nu? Ja. Bankarna räknar När i juni Vi står halv livet långt städer det är så starka, utnyttja de kleinare Utan att vi alls reagerade Har våra hjärtan blivit hög och placerade senare Vi måste vakna upp vad jag menar det Vi måste vakna Allians på de svåriga Waka, waka, waka Ignorera deras export Säda planeten från människans kris Vi måste vakna Allians på de svåriga Vi måste vakna Jag tror på flödet och hur kul det är att komma in och göra vad de vill. Ingen räcker de reser exponerade planeten genom minigwans. Detta ska jag när jag är i kampen med det. Nåväl för vi undrar på med det. Men så hanligt för låt mig reposta med det. Men vi har skräck med det. Har blågatan mitt i vårt gottas hela det. Tiden är du lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Telefonnummerna till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Jag som är, eller vi som är i studion ska jag säga, det är Jan och så har vi Fredrik som tekniker vi har pratat lite om arbetslösheten och så hörde de försöker att blåsa upp Sveriges siffror att de är så jättebra att det går så bra för Sverige det ser vi dagen men visade hur kronofogden hade ökat sina fick ökat ökat arbete och kronofogden om det går bra för Sverige så borde ju han ha så lite som möjligt att göra men han hade fått, jag vet inte, jag kommer inte ihåg riktigt precis vad det var. Men en, de, de, hans örenden har ökat med en 30-40 procent. Och det var 1,2 miljoner örenden. Alltså människor, eh, det behöver inte betyda 1,2 miljoner människor som inte klarar sina utgifter. Det kan ju naturligtvis vara så att, eh, att eh, det är en människa. Och troligen är det så. Eller varje människa har en 3-4 kanske olika skulder som den inte orkar med men det måste ändå innebära att det är en stor grupp människor som alltså inte kan kan klara sig på de pengarna man har i inkomst det kan ju bero på arbetslöshet det kan bero på sjukskrivning och det kan bero på allt möjligt vi så ju hur det var en moderat som lämnade moderaterna just på grund av att de tyckte att de förde en orimlig politik vad det gällde ...sjukvården... ...eller sjukförsäkringen... ...de tyckte ju att den var orättvis ...som vi har påpekat många gånger... ...då i årsskiftet... ...eller ja, sista årsskiftet... ...sparkade man ut en 50-60 tusen människor... ...som hade varit sjukskrivna... ...ut i arbetslöshet... ...det har visat sig nu också... ...det är inte många, en 2-300 av dem... ...har kanske kunnat återgå till arbetet... ...en del av de andra tillbaka i sjukförsäkringen igen... Och andra fortsätter med arbetsmarknadsåtgärder så kallad. Och det innebär ju naturligtvis att det i verkligheten inte går så jättebra för Sverige. Men här, politikerna här tycks, äh, tycks tro att skattefrågan är det enda som intresserar folk. Och det är klart alltså, det intresserar naturligtvis när man inför orättvisa skatter så som att man har högre skatt på pension, sjukförsäkring och kassa- än man har på arbete- eller framförallt den skatten man har på kapital, den är ännu förmånligare. De som kan bara klippa kuponger och, och, och skattar för kapital, de har ännu förmånligare skatteregler. Regler. Men vad det gäller skattefrågan i, i, från pensionärerna så vattlar de fram och tillbaka med olika eh, bud. Reinfeldt och den blåa alliansen, de påstår ju att de, äh, de vill halvera den under nästa mandatperiod. Men äh, det går ju inte KD och inte äh, Folkpartiet, inte Centerpartiet äh, med på heller, utan de har andra som de tycker är viktigare frågor när det gäller skatterna. De, Centerpartiet vill ju slå på värnskatten och kristdemokraterna de vill sänka arbetsgivaravgifterna alltså enligt då Och Det innebär alltså att han vill ta fattig ta fattig um, i, i de pengarna som vi avstår i lön och naturligtvis flytta över dem till företagen. Och det syns ju mycket att de har många eh, konfliktfrågor. För de har ju inte kunnat enas ens en sin gång om sin, sitt, eh, sin valmanifest ännu. Fortfarande alltså en månad före valet så strider man om eh, valmanifestet. För att eh, man ska kunna lägga ner, lä, visa fram en. en en enad linje men nu är det så att de har ju naturligtvis inte någon enad linje de gör utspel alltså för att kunna uh, säga till så att de har uh, alltså att de kan profilera sig och få så många röster för de kämpar ju naturligtvis även inbördes om väljarna stöd vi kommunister, vi behöver inte kämpa med någon annan, för vi ingår inte i någon sån valallians, för, för vi säger att, att vi vill en ny politik, och en ny politik kan inte bygga på de gamla förläggade förmåner och skatteuttag och, och alla möjliga bidrag till storfinansen utan en ny politik måste bygga på att vi ska ha ett, ett bättre Sverige naturligtvis och, och då kan man inte överlämna en stor del av beslutanderätten till slutna bolagsrum och låta dem styra över hur vi ska organisera våra socialförsäkringar och annat. De bolagen, till exempel försäkringsbolag och andra, de är ju intresserade naturligtvis av att sälja försäkringar. Och då är de politikerna i, i bägge blocken beredda att ställa upp med det. Genom att avskaffa de, de offentliga försäkringarna. Så tvingar man naturligtvis in folk i, i det privata försäkringssystemet. Och det ser vi tydligt hur, m, hur man har uh, gjort nu, alltså avkastan med 65% och det taket som finns i, i den, det innebär ju naturligtvis att det uh, inte på något vis kan täcka upp de, i den inkomstbortfallet man drabbas av, uh, av inför, uh, inför en arbetslöshetsperiod utan tvärtom så måste man ju höja avkastningen. Men här snackar man hela tiden om man har råd eller på något vis, då, då är det naturligtvis fullständigt meningslös. För när då man säger att har råd, det är ju när kapitalet har fått så mycket pengar så att de är fullständigt nöjda. Och det kommer de naturligtvis aldrig till att och, och vara. Utan vad de... De vill ju hela tiden höja sina profeter... Och, men genom att införa en ny politik så må, menar vi alltså att vi måste ta makten från kapitalet. Flytta över dem till arbetande folket. De ska styra över sin egen framtid. Och det gör de när de har makt över ekonomin. Vi kan inte låta alltså banker och storbolag styra hur vi använder ekonomin i Sverige. Utan tvärtom måste vi se till så att de arbetarklassen och de politiskt valda styr över den. Men här påstår man ju att politikerna inte ska styra över företag. Vi ska inte ha företag. Maud Olofsen som arbetsmarknadsminister vill sälja ut det mesta möjliga för att kunna för att kunna gynna storkapital. Vi sa hon, sa hon ville ställa ut eh, Vattenfall, statliga Vattenfall. Då har vi varit en vinstmaskin till staten. Den har gett 25-30 miljarder i vinster som har kunnat användas för socialförsäkringssystem eller annat. Men det vill hon sälja ut till privata aktörer så de ska råfa ut sig vinsterna. Sen vill hon starta, ta då 10 miljarder av utförsäljningspriset och starta en ny, nytt bolag inom energi som ska utveckla den framtida energin. Jag menar att det är ju en uppdrag naturligtvis för sökkraft. Och staten som ägar, kan naturligtvis gå in. Eller sökkraft för en vattenfall. Det är ett uppdrag för vattenfall. Och det kan man naturligtvis... Eh komma till rätta med genom att man kräver då av av det bolaget, det statliga bolaget, styr det bolaget in på den. Det är ju naturligtvis inte Vattenfalls uppgift att köpa upp en massa kärnkraftverk i Tyskland för att bli stora på den tyska marknaden. Utan vad de ska göra, de ska utveckla alternativa och bättre energiformer här i Sverige. Och där i anser vi kommunister ingår kärnkraften, gör och så för om vi överlämnar energisektorn till privata aktörer då blir det vinsten som är syftet då är det inte miljö, miljöhänsyn och andra saker som blir viktigare och kan vi bryta med den politiken som har varit, så skulle vi naturligtvis inte ha arbetslöshet heller. Den är fullständigt nödvändigt. för det finns ju uppgifter till alla människor. Vi ser hur nu de pratar om... Eh vad Använder man det ofta va? i frågan om vårdval och sånt. Så alltså problemet är att alla människor får inte den vården de har rätt till. Så därför finns det naturligtvis hur mycket som helst att göra om vi hade haft en regering som vågat ta kamp mot kapitalet. på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71 Vi som är i studion är Jan och Fredrik, Fredrik som tekniker och det är bara jag som pratar hela tiden och, så ni får gärna in, ringa in på de telefonnummerna vi har lämnat Alltså 040437070 eller 040 uh, 70, 71. Vi pratar ju mycket om valet för det är ju val om fyra veckor ungefär. Så det tiden går snabbt. Vi På söndag förmodligen blir det, kommer vi ut en valbud i Malmö på Gustav torg som representerar Sveriges kommunistiska parti. Eller där man kan komma för valsedlar och allt möjligt. Sveriges kommunistiska parti ställer upp både i valet i riksdagsvalet, kommunalvalen på olika orter men även i eh, vad heter det, i regionvalet här i Skåne och det behövs naturligtvis en politik en ny politik även i re, regionvalet och i, i i kommunerna vi har ju hört eh, vi hade ju Kim Jensen som är vårt första namn på på det regionalpolitiska listan alltså i regionalvalet han tog upp sjukvårds- och hälsovårdslagen vad den säger om sjukvård och sånt och konstaterade också att eh, den bryter eh, den nuvarande majoriteten mot den nuvarande majoriteten det är de samma som alliansen i, i så kallade i Stockholm plus Miljöpartiet det är så ju att de hoppar hoppar lite över gränserna över blockgränserna skyndigt om Miljöpartiet men även andra är ju och att göra det och kommer vi, det kommer vi till förmodligen till att säga framtiden för alla inriktar sig ju mot mitten så kallad I, ingen vågar ställa sig på de arbetande folkets sida, alltså på vänstersidan därför att de tror att de, de, de har mest att vinna på och gynna dem krafter som är, ja, man ofta kallar mellanskikt eller medelklass eller någonting sånt man har, har många olika begrepp av det. Men, men det är ju alltså de som ja, tjänar lite mer och har, har bra relativt bra inkomster och det, det tänker man ju fortsätta med den politiken påstår man Reinfeld pratar om att alltså nytt vad nyt som ska då ja det då så jag att skatterna ska sänkas på arbete. Och jag sa då att han tänker sänka skatterna för ett sjukvårdsbidrag kommer det att sänkas med med 193 kronor per månad. Det innebär alltså att nästan 200 kronor månaden ska fortsätta med de så kallade jobbskatteavdragen. Men det innebär samtidigt alltså att MS överordnade överläkaren får sänkningen med nästan 400 kronor. Alltså dubbelt så, så mycket. Och de vill dessutom höja gränserna för statlig skatt. Så det innebär att eftersom hon inte då betalar särskilt mycket i statlig skatt så får den eh, läkaren, överläkaren ytterligare 374 kronor. Så det innebär att en, en eller för, för ytterligare ja, ungefär 400 kronor. Nej, 250 kronor. Så det innebär alltså att lönen eller skatten kommer att sänkas för en högavlönad person med 700 kronor i månaden. Medan ett vårdbiträde eller en sjuksköterska får knappt... 200, knapp 300 kröver Nej, knapp 200. Det är svårt att hålla reda på alla siffror med bålarma Men alltså, det, det visar ju sig alltså att... Hela tiden går man ut på att försöka lägga en politik som ska få dem relativt höga högavlönade till att rösta på dem. Och det, det följer de den så kallade rödgröna blocket efter oss. De är ju splittrade i skattefrågan, eller de är splittrade i frågan om höjd skatt. Lars Wall har ju sagt att de vill höja skatten för att klara den offentliga välfärden. Och det är ju, det är ju naturligtvis ett lovvärt initiativ. Men inte ska man höja skatten för arbetarklassen. Den, för han vill höja skatten över hela linjen. Utan tvärtom så skulle man ju sänka skatten för arbetslösa pensionärer sjukskrivna och alla möjliga sådana grupper som har svårt i samhället så att de kunde få en ökad konsumtion. Men det är alltså precis tvärtom. Man tänker sig till så att, att de jag vill inte kalla dem rika men relativt välbeställda de ska få mer i sistan och det är inte det det handlar om vi kan ju säga rut och rut av Draugnöss som vi snackade om tidigare de är också naturligtvis en, en form av subvention där man använder skattepengar för att till exempel du, du kan ta hem en som som putsar dina fönster och få halva zoomarna ungefär ...i råtavdrag. Och det, det innebär ju naturligtvis... ...inte någon särskilt rättvisa. Det är klart, det kan ju... ...pensionärerna, alltså som använder hemtjänsten... ...kan naturligtvis ta hem en privat privatstödare... ...och få, få råtavdrag. Men jag tror de skulle vara mer intresserade... ...av att ha en riktig... ...alltså en riktig hemtjänst... ...som fungerar hela tiden... Och att man sänkte priset helt enkelt på den som man hade råd till att ta mer hjälp. Och det skulle naturligtvis skapa minst lika många jobb som rutor och rutavdrag Och man såg till så att människorna hade möjligheter att köpa de tjänsterna då via, via den kommunala servicen. För jag menar, det är inte så att någonting blir billigare genom privatiseringar eller, eller annat. Jag vill in på försökningarna också. De kommer naturligtvis att bli mycket, mycket dyrare med ett privat alternativ. Har vi inte råd i de kollektiva försäkringarna och de kollektiva lösningarna så kommer vi aldrig till att ha råd i några privata alternativ. Tvärtom kommer vi till följde. Mycket sämre om man överlämnar mer och mer av den offentliga sektorn till de privata. Vi har ju flera gånger berättat om vilka som äger de privata, till exempel skolor, vårdbolag och annat. Det är bolag som är utlandsregistrerade registrerade i Gersy- och på många andra ställen eh, utomlands. Och de bidrar naturligtvis inte med att utveckla välfärden i Sverige. De bidrar med att sparka folk därför att de ska kunna få större profeter. Men allt mindre folk inom skola, äldreomsor och, så och sånt är ju väldigt personalintensiva. Och skickar man då hem folk från de områdena så innebär det per en försämring. I skolan har man också till och med hört hur, hur de, alltså de privatskolorna bidrar till segregering och på alla sätt och vis. Det, det finns ju inte någon anledning att säga till så att, eh, att de privata för en större andel av vår gemensamma sektor. Och där, eh, därför vill vi naturligtvis säga till... Att det blir mer statligt ögande och mer kommunalt inflytande över våra möjligheter. Det här valfriheten de snackar om, det är naturligtvis inte mycket att komma med när man, när man egentligen inte... Har den, den valfriheten när, när, när det är pengarna som avgör så innebär det inte per automatik en valfrihet. För då innebär per matematik istället att de som har pengar kan välja men de som inte har någon pengar får ingen möjlighet. Vi har sett, alltså, där finns ju mycket olik, ojämlikhet i inkomster och allt möjligt. Där finns ju ställen, till exempel uppe i Stockholm, finns säkert här med i Rossa, där, där medelinkomsten var, en, i vissa områden var 72 000, medan den ligger på över 200 000 i andra eh, områden. Och, och det, innebär, det innebär ju naturligtvis en väldigt djup och orättvis skillnad. Och det så blir det med sjukvården också. Den, den enda som man som har försökt utreda, det är ju den uppe i Stockholm. Där införde man den där valfriheten. Och det visar sig alltså att lökarna, de nya lökarcentralerna etablerades i sådana områden där man egentligen hade minst behov av dem. Sjukdomarna var betydligt större i områden med, med, med befolkning som hade låga inkomster. Och det var där sjukdomsbilderna och så öka. Men läkarna valde att etablera sig i områden där folk hade högre inkomster. Naturligtvis för att man vill tjäna pengar. Och det är därför att vi aldrig kan ge på den valsen att man ska ha en mer privat sektor- så därför behöver vi naturligtvis eh, se till så att vi får en större offentlig sektor som slår vakt om vår gemensamma välfärd. Ja, lalala, lalala, lalala, lalala, lalala, lalala, lalala. Det en mask på en död soldat den hade krupit ganska länge masken så det till slut blev det ont om mat tänk så syn om lilla masken men när vår mask var beredd att dö så kom... Lala. la du lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi som är i studion är Jan och Fredrik. Fredrik är med som tekniker. Vi, ähm, vad heter han nu? Han har masken där. Det var ju Fredrik man. Ja, han masken som livnärde sig på soldaterna, eller han håller på att dö, dö, ja, masken. Och det blev väl samma nu kanske i, i Irak, där nu eh, Obama har påst påstår alltså att de lämnar Irak nu och de ger sig iväg från det, och de släpper ockupationen av Irak där har ju en hel del människor dött och maskarna har kunnat livs, livnärt sig och bli fetarna naturligtvis men nu är det ju tveksamt om man kan kalla att han uppöver ockupationen för vad han nu gör det är att skicka dit en massa alltså, privata vaktbolag och en privat arméer som ska sköta alltihopa och fortfarande är ju Irak, ett jättefattigt land, blev fullständigt utorarmat av de eh, problem som kriget skapade, och om ni kommer ihåg så skapades kriget eller det sattes igång på fullständigt felaktiga grunder, eller falska förfalskade grunder, man påstår ju att Irak hade kärnvapen och man skulle då eh, tvinga det till att och allt möjligt om man skulle införa demokrati ingenting av det har man lyckats man har lyckats föröda egentligen Irak stora delar av infrastrukturen är fortfarande alltså utslagen rent vatten är någonting som man inte får i hela Irak el och telefoni och annat är också fortfarande fördärvade efter de amerikanska bombningarna. Nu drar man sig tillbaka utan att ha byggt upp det. Just så säger man nu att nu ska man hjälpa till med att bygga upp. Och det gör man naturligtvis men det har man väldigt bra betalt för. Och de privata bolagen som är där istället för amerikanerna, de amerikanska armén. Kommer naturligtvis också till att vilja ta, ha betalt. Man har också lämnat så mycket kvar så att man har en fullständig kontroll över oljan. Och det var ju därför man startade kriget. Man hade inte kontroll över den irakiska oljan. Så man kan säga att de har uppnått sitt mål med kriget. Det är samma arméer som Sveriges regering inbjuder till att ha övningar i, uppe i Norrbotten. Vi så det har varit nu, i veckan som har gått sånt. Där har man haft stora flygfält och stora övningsområden i Norrbotten. Man har ett övningsområde, det är ungefär stort som... Blekinge. Där har alltså amerikanska krigsplan denna veckan som har gått kunnat öva bombfällningar och också eh, se hur, hur effektivt bombarna tar. Man har övat helt enkelt för krig. Det är det är man eh, vilket land som ska ställas i vägen för de bomberna för det är ju naturligtvis bomber som man använder när man sen angriper andra länder. Alla kan ju inte användas i Afghanistan även om man är där mycket och försöker utrota de man påstår är deras fiender, talibanerna. Men talibanerna är inget annat än ett verk av USAs CIA och alltså en, en grupp som människor eller som USA skapade, alltså människor som de engagerade för att försöka krossa, eller de lyckades, för att krossa socialismen i Afghanistan. Afghanistan var socialistiskt någon gång på 80-talet när man måste begära hjälp av Sovjetunionen för att försvara sig med Tsaros attacker. Och då, eh, det var då man beväpnade de eh, talibanerna för att de skulle kunna föra krig mot eh, Sovjetunionen. Och det innebär ju naturligtvis en, en skymfning av eh, den afghanska eh, suveräniteten. Att, eh, att man håller en sån eh, president under armarna som inte har gjort något annat än genomfört valbedrägerier. Parti i Burlöf och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Fredrik och jag och Fredrik som tekniker. Vi ska ta upp eh, den här orättvisorna som också finns i media. Om det är någon som minns folkomröstningen 1994 så då hade 9 av 10 svenskar tagit eh, svenska tidningar tagit ställning för jag sedan. Och de flesta företagsledningar uppgav att det är så att anställningarna skulle försvinna alltså att det skulle bli mindre jobb om det blev ett nej till EU och jag sedan hade också en väldig propagandaapparat som skulle tvinga in sig för att vi skulle rädda jobben. Då låg arbetslösheten betydligt lägre än vad den är idag. Men nu säger man ingenting om det där så kallade ägd. Och tvärtom så har det ju befästs. Alltså att alla, alla nu, trots att man var tidigare var nejförspråkare, har bestämt sig för att nu ska vi anamma EU, nu är det det som är viktigt. Och jag tror att de som blir glada för det, det är förmodligen i synnerhet de banker och andra. Kommunal har all anledning att känna sig missnöjda, för där har anställningarna minskat med cirka 150 000 personer sedan EU-inträdet så där finns all, de har alltså absolut de kommunalanställda inte någon anledning att, att hylla EU men de som har anledning att hylla EU det är ju naturligtvis bankerna om ni minns då i samband med den värsta bankkrisen tror jag inte att den värsta bankkrisen var över. Men när Reinfeldt Company förde över 1500 miljarder kronor till bankerna för att deras profeter skulle klara sig. De skulle slippa gå konkurs. Så fick de massor av pengar. Och vi hörde hur de rausade ut bonuserna. De påstod sig att vara förbannade på på de beunusarna och ägde alla möjliga de skapade regler några regler för att det skulle skulle det var upprörande naturligtvis för folk när, när människor som hade misskött sig skulle ha lyftas stora äh, bonusar nu har EU löst problemet och Swedbank var ju naturligtvis de första till att hänga på. Nu har man löst det på så vis att de, får inte lov, de ska få ut eh, sina bonusar. Alltså bankanställda, bankdeltar dem. De ska få ut sina bonusar i aktier som de inte får lov att sälja på tre år. Det tycker man är ett rimligt system för alltså, att eh, kunna fortsätta- och betala bonusar till bankdirektorer som missköter ekonomin och driver fram ett spekulationssamhälle som gör att flera hundratusen jobb försvinner från landet. Så tycker man att om man fördröjer deras inkomster, för det är egentligen det enda det innebär. De får ut i aktier som de inte får lov att sälja på tre år. Ska, alltså sex, om de har en miljon i bonus så ska 600 000 av de växer som de inte får lov och sälja på, på tre år resten får de fortfarande ut i kontanter nu påstår man att det finns många som andra som har. Eh, inom bankerna som har bonusar. Och det är ju naturligtvis riktigt. Det finns de låga av Men det är helt andra bonusar de har. Och de, de är inte ansvariga för den spekulationsekonomi. Som de stora eh, bankdirektörerna. Och de besluten man tar i skum För att kunna öka sina profiter Men... Det var dig för den gången. Jag hoppas, nej det är jag nog inte. Nästa gång blir jag så ena. För då avslutas ju Malmöfestivalen. Och jag för önskar en fortsatt trevlig helg om ni har haft det hittills. Och så hörs vi igen om en vecka. Framåt kamrater, pilotror manar. Vår röda fana, vår röda fana.